הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי אקדש ועל פני כל העם אקבד וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון ויאמר עליהם תרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה.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 וידבר אהרן אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקראנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני, וישמע משה, ויטב בעיניו.